el 75% de la població estalvien energia fins i tot a costa de perdre en confort. Alhora que el 80% considera que la crisi ha influït molt en els hàbits i actituds de la societat sobre el consum energètic, segons l'indicador social Repsol d'eficiència energètica 2013, presentat per l'Observatori d'Energia de Fundació Repsol. Entre les conclusions d'aquest treball s'aprecia que el ciutadà no percep la seva responsabilitat en el consum diari per a la millora de l'eficiència energètica. Cada vegada més es considera que l'informació sobre aquesta matèria ha de procedir de les administracions i de les companyies energètiques. L'onada d'aquest any de l'indicador, en què s'han encastat més de 4.300 persones, situen en uns 62,23 sobre 100 punts la puntuació de la societat en eficiència energètica. Es produeix una lleu millora encara que hi ha un llarg camí per recórrer. Això és el que assenyalen els autors del treball. Només el 7% dels encastats consideren important la recerca activa d'informació i, en general, el ciutadà no té una visió global de l'impacte de les seves accions. De fet, cada any menys persones consideren que l'estalvi d'energia tingui un efecte positiu. L'informe mostra, a més, que el 60% de les famílies han vist la seva situació econòmica molt influïda per la crisi i que el 75% dels ciutadans han retallat despeses o han intentat estalviar energia com a conseqüència de la crisi. En aquestes circumstàncies, prima una multiplicació econòmica, on l'incentiu principal per reduir el consum és reduir la factura. En tot cas, el 93% dels ciutadans confien que mantindran els hàbits de consum responsable després de la crisi. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FM, sort tot un poble que us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Comencem parlant de l'Escola La Maquinista, que busca una ubicació provisional. El futur de l'Escola La Maquinista ha estat tema de debat en la Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació. El nou centre es en el mateix lloc on ara hi ha els barracons, així que cal trobar-hi una ubicació temporal mentre durin les obres. L'Ajuntament encara estudia diverses opcions perquè ja n'hi ha alguna que té oposició dels veïns. És per aquest motiu que ahir a la tarda van decidir manifestar el seu rebuig davant l'Ajuntament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 Parlem ara del regidor Raimon Blasi que assisteix a la presentació del llibre Les masies de Sant Andreu de Palomar, inventari de cases de pagès Andreuenques. Aquesta tarda a les 7 el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, assistirà a la presentació del llibre Les masies de Sant Andreu de Palomar, inventari de cases de pagès Andreuenques. A l'acte també hi participaran el coordinador del projecte, Pau Vinyes, una de les autores, Lourdes Espinyol i un pagès de l'àrea metropolitana, Francesc Vancell. Aquest és un llibre d'Alexandra Capdevila, Alexandra Garcia, Laura Gómez, Ricard Paradís, Lourdes Espinyol, Jordi Petit, Jordi Sánchez i Pau Vinyes, en el que es fa inventari de les 160 masies que hi havia a l'antic municipi de Sant Andreu de Paloma. Sapigueu que l'acte es farà a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, que es troba al carrer del segle número 2432. I atenció perquè ja queden pocs dies per la realització del sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OH del Districte Sant Andreu, posa a la vostra disposició la possibilitat d'accedir al sorteig de 40 parcel·les a l'hort de la Trinitat Vella. Les inscripcions es podran fer fins al 31 de març i els interessats seran residents del districte, tindran 65 o més anys i capacitat per al treball agrícola. Parlem ara de la Trinitat Vella. A la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una xerrada sobre l'hort urbà al teu balcó. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 s'ofreix avui a les 7 de la tarda una xerrada amb el títol L'hort urbà al teu balcó. Una xerrada divulgativa i taller sobre com fer un hort urbà al balcó o terrat de casa nostra, seguint els principis de l'agricultura ecològica. Es regalarà a cada assistent un petit ancià amb un plançó per començar a conrer el balcó des del primer dia i com a recipient es farà servir un pot d'aigur que ara està buit i net que s'ha de portar de casa aquell mateix dia. Aquesta activitat és a càrrec de Josep Maria Garcia Bolea de Ecoglobal Barcelona i tindrà lloc a la sala d'actats de la Biblioteca Tritat Vella Joseba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 que passarà quan els llums s'apaguin, l'obra se, se, se centra en una d'aquestes històries, la de Wilhelm, nom artístic d'un noi de províncies que serà un dels escollits. El muntatge en el cel·lo de Tuboca té una durada de 75 minuts, és un espectacle en castellà i el preu de l'entrada és de 12 euros. Però si sou amics de la nau, tindreu un descompte del 50% en el preu d'aquesta entrada. Podeu comprar les vostres entrades fins a una hora abans de taquilla. Les sessions són avui, demà i dissabte a les 9 no de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. D'altra banda, també us podem parlar del Centre Cultural Camp Fabra, que us ofereix Guillem Péquer Lardis. Fins demà, el Centre Cultural Camp Fabra us ofereix a Guillem Péquer Lardís la pinzellada solta i l'interès per la llum, els paisatges i la recerca de la realitat més propera i quotidiana és el que trobarem en aquesta mostra. És una mostra que expressa mitjançant la pintura el món de les idees i els sentiments interiors. També podeu trobar realitats plenes de força que apareixen farcides de realisme amics influències impressionistes. Ara ens, ens cap a la Fabra i Coat, que cuï la segona de Fugides, la ficció com a rigor. La Fabra i centre del contemporani, al carrer de Sant Adrià, número 20, us ofereix a ja partir de demà, divendres, 2. Fugides, la ficció com a rigor. Doncs dos, la Fugides, la ficció com a rigor, és el segon capítol del text principis i sortides al programa d'exposicions i activitats de la Fabrica CoA Centre d'Art Contemporani de Barcelona per la temporada 2013-2014. Després d'una primera anàlisi de la crònica com a format d'escriptura, aquesta segona entrega s'acosta a les possibilitats narratives de la ficció, situacions de fugida en què la realitat deixa de ser l'únic paràmetre i la invenció, la, la fantasia o la simulació atorguen allò narrat una treveracitat possible i particular. La inauguració d'aquesta exposició, Dos fugides de la ficció com a record, tindrà lloc demà divendres a les 6 de la tarda, però abans de començar hi haurà una trobada prèvia a les inauguracions dedicades al vincle entre la literatura i l'art, amb Enrique Vilamat, escriptor l'escriptor Itxus Martínez, que és comissària i un dels personatges principals de la novel·la Castle, que no invita la lògica d'Enrique Vilamata. A les 8 tindrà lloc la inauguració d'aquesta exposició. Després hi haurà les sortides de l'exposició, que començaran el proper dilluns, dia 31, a les 7 de la tarda, amb una xerrada entre Direlia Lazo i Ariel Schlesinger, kitchen talk. Aquesta activitat es realitzarà a la Galeria Nogueres Blanchard. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres el que fem ara mateix és anar d'indicatiu de de la nostra emissora a veure què és el que... Bé, continuarem amb el programa. Sona 24 hores. Radio Mediterràn, la Escolta'ns amb els cinc sentits. Des del districte de Sant Andreu de Palouat. Radio unitat veïna. i si t'itzes amb el sol. A l'etere hi la primera emissora local d'òs i nocturni música <f>: <climbedlik> Des del 91.6 de la FM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Ahir la seu de Trinijova, Barro de Viver, al carrer Tucumà número 21, va acollir un acte molt important tant per aquesta la nostra fundació com per diverses empreses que es dediquen a mateix a nivell europeu. I és que es va presentar el projecte, si fort, d'ampliabilitat d'empreses socials que es dediquen a la inserció laboral i Radio Trinitat Vella com no va ser-hi present i va parlar amb alguns dels participants en aquesta jornada on també es va signar el primer acord del govern de la Generalitat de Catalunya entrint i jove per tal d'acreditar competències professionals dels joves. Doncs escoltem tots els que ens van explicar a Radio Trinitat Vella.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 Ràdio Montserrat, Escolta'ns amb els cinc sentits. Radio Primavera Bellaterra, no 206 whatever. Deso de Santa cripta de Sant Andreu de Paloubat. Radio Unitat Vege. Sents si amb el sol. A La primera emissora local de Osinut. ja que no catalanya no és de Jonu justament a la seu de la Fundació Trini Jove, perquè aquesta tarda s'ha portat a terme un acte molt important a nivell estatal i també europeu i perquè ens ho expliqui tenim el director general de la Fundació Trini Jove, el senyor Ignasi Parodi i que també eh, també està aquí en funció de president de la Federació Europea d'Empreses d'Inserció. Molt bona tarda, Ignasi. Hola, bona tarda. Què ha tingut lloc aquesta tarda aquí a la Fundació Trini Jove de Baroda Vivè? fet una trobada d'organitzacions que estan treballant a nivell europeu amb temes d'integració laboral de persones amb dificultats, de Romania, d'Itàlia, de França i de Catalunya i de Bèlgica per parlar i aprofundir amb el tema de les qualificacions professionals de persones que estan treballant però que no tenen una titulació a nivell DFP per veure com podem fer un sistema d'acreditació a nivell europeu. I en, aquest, en aquesta línia hem signat un acord entre la Generalitat i Trinillova per poder treballar el tema de les acreditacions i competències professionals en sis àmbits productius la qual cosa serà una cosa molt important perquè serà en la línia que fa la Fundació Trini Llova de formar gent treballadora i gent que necessita eines per estar al mercat laboral, formació i competències professionals i perquè se'ls reconegui la vàlula del treball que han fet durant molts anys sense tindre una titulació acadèmica i que a partir del conveni que hem signat doncs puguem treballar-ho i podem, podem homologar en aquestes persones, en aquestes sis branques productives. Cal destacar que les diferents empreses que hem pogut escoltar aquesta tarda, a part de treballar a favor de la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió, també han aportat una, un segon benefici social, que és la reutilització i el reciclatge de residus. Bé, bueno, això és perquè moltes empreses socials des de fa molts anys treballen en l'àmbit de la reciclatge i la reutilització perquè és cert que és, en un moment que es necessita el tema de la sostenibilitat mediambiental és un llaciment d'ocupació, si es fa ben fet d'una forma digna, d'una forma organitzada, d'una forma en el qual qualsevol producte pot ser o reciclat o pot ser reutilitzable. Nosaltres, com a Trinilleva fa molts anys que dins l'empresa d'inserció treballem aquesta branca i bueno, és una forma d'aprofundir en formes d'organitzar-nos més eficaçment i, i més eficientment. Què has oposat per la Fundació Trini Jove formar part d'aquest programa no diferent, a nivell europeu i sobretot signar aquest conveni amb el Servei Català d'Ocupació? Doncs a nivell europeu és, eh, un, és està en l'ADN molt de la Fundació Trini Jove treballar a iniciatives europees i treballar en l'àmbit europeu perquè ens emporta en molta transferibilitat de coneixement i Firmar aquest conveni amb la Generalitat, com ho heu sentit, és un acte pioner perquè eh, som la primera organització social que comença a endinsar-se en aquests àmbits amb, el, amb la Generalitat, amb el Departament de Treball. D'acord, doncs només queda doncs, continuar treballant, que la Fundació Trini Jove i la Federació d'Empreses per la Inserció Social continuïn treballant i facin aquesta doble tasca eh, tan bona socialment, la inserció laboral i el reciclatge. I a vosaltres felicitar-vos per la vostra excel·lent tasca a la ràdio. Moltes gràcies, Ignasi. No, sí. Ens trobem amb Elisabet Díaz, que és la directora de formació d'aquí, de la Fundació Trini Jove, i bé, i que també és directora d'aquest projecte de formació d'altres països europeus. Bona tarda, Elisabet. Moltes felicitats per la feina feta i sobretot com has portat, com has organitzat tot aquest projecte. Moltes gràcies. Doncs, eh, nosaltres en realitat no som els promotors, els promotors és l'Emilia Romanya juntament amb una entitat que es diu Sifor, que són partners nostres i, i bueno, s'ha realitzat a través de tot el... el... El desenvolupament del projecte hem arribat a una entesa tant amb la Generalitat com amb altres partners per poder conjuntar totes les iniciatives que s'estaven duent a terme i hem aconseguit doncs, una cosa molt important, és que és signar un conveni per poder qualificar les persones que estan treballant en el tema de la revalorització dels residus i en el tema de les competències de, de diferents àrees. Com ha estat aquesta connexió entre la Fundació Trini Jove, Emilia Romagna i aquest projecte europeu CIFOR? Va doncs va ser un projecte que ens van proposar a través d un, un consorci que estem nosaltres, que es diu SEC, eh, en el qual doncs, ens coneixem diversos països i on hem... Eh, doncs les nostres capacitats quan estem treballant en, en coses similars i en aquest cas doncs, eh, nosaltres treballem també la formació però alhora quan que tenim la l'empresa d'inserció que es dedica a la recollida selectiva de divers, en diversos llocs eh, comentant-ho doncs vam arribar que podíem presentar un projecte i eh, la Unió Europea va veure amb bons ulls això i ho ha promogut l'Emilia Romanya que qui, qui són els promotors de eh, en, en final d'aquest projecte. Portar fins aquí, fins a Barcelona, fins a Baradó i Vivert, eh, fins a la Trinitat Vella, a Trini Jove, a eh, gent, per a Itàlia, de Bèlgica, de França, Romania Rumania, no està fàcil, oi? Bueno, en, en, no és fàcil, però estem habituats perquè portem ja bastants anys eh, treballant en projectes europeus i doncs, eh, igual que nosaltres anem a, a aquests països, doncs, ells també venen aquí i bueno, és... és eh... És maco perquè comparteixes eh, moltes experiències diverses, t'obre la ment, eh, et venen noves idees, pots treballar conjuntament d'altres coses que estan treballant ells i bueno, és una bona experiència enriquidora. Com a directora d'aquest projecte de col·laboració, eh, quins són els propers passos o quins futurs li quin futur esperen a la Fundació Institut doncs Unió Jumà? Poder seguir treballant en aquesta línia, desenvolupar una mica més el tema de les competències professionals i poder qualificar les persones que tenen un nivell de qualificació més baix. I amb aquest sentit doncs, l'Emilia Romanya també està treballant en, en, amb això conjuntament amb el que seria les qualificacions professionals d'aquí de, de Catalunya i és el que farem, continuar en aquest sentit eh, potser demanant un futur projecte o si no doncs, eh, fem via per, per qualificar les persones, que és el que és interessant. Doncs, Elisabet Diaz, sobretot eh, directora de formació de la Fundació Trini Jove, moltes felicitats per aquesta gran tasca, enhorabona i sobretot eh, que ha vagi tot molt bé per a aquest programa de qualificació professional. Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar per aquí, gràcies. Un altre dels ponents que ha estat aquí present aquesta tarda a la Fundació Trini Jove de Baro Viver ha estat el director general de la Federació d'Empreses d'Inserció Social de Catalunya, déu quin títol més llarg el senyor Esteve Ferrer, molt bona tarda. Molt bona tarda, sí. I ha estat aquí més que res perquè és el que està tracta aquesta tarda a empreses d'inserció social uh -huh. que fan una tasca tant d'inserció laboral sí. com també de reciclatge i que té un pes molt, molt important tant en aquest país com uh -huh. també amb la situació econòmica que estem patint. Efectivament. Uh, sempre diem que més que haver-hi una, una política d'ocupació s'hauria de tenir en compte l'ocupació en totes les polítiques. Per tant, eh, en aquest moment, la situació eh, social, econòmica i de tot el país, eh, el, el gran problema que té és l'atur. Per tant, són les, les empreses d'inserció la eina principal per la qual persones en risc d'exclusió puguin reincorporar-se al mercat laboral. Les empreses d'inserció estan fent aquesta feina i realment si no fos a través d'aquestes empreses difícilment es podrien aconseguir incorporar l'empresa normalitzada, ja ja costa per a tothom, doncs imagina't. Estem parlant d'aquests programes que s'estan prou a terme de qualificació i aquestes persones ja tenen experiència, no en aquest moments, o potser en moments anteriors tenen aquest, aquesta experiència, no tenen els coneixements reglats, però sí que tenen l'experiència per tornar a treballar i facilitar la seva empleabilitat. I ja de tot. I ha ja, ja. ja de tot, eh? és a dir, en les empreses d'inserció treballem risc d'exclusió de molta manera hi ha persones doncs, que surten d'un procés penal i que han sortit de la presó hi ha persones que han superat doncs, una toxicomania i que després d'aquesta situació el que necessiten és doncs, una feina per anar-se reincorporant al món laboral hi ha persones que són aturats de llarga durada que perquè la seva professió ha deixat d'existir i també de Donc estan durant molt temps treballant i els hi costa incorporar-se al món recat laboral i, per tant, les empreses d'inserció, donc el que fem és precisament donar-li un, un valor i una oportunitat. Cal dir que aquestes empreses, que recordem que estan totes, o gairebé totes, a nivell de Catalunya, federades, uh -huh, sí. Sí, que estan eh, completament, completament registrades, reconeixeribles, eh? sí. han crescut un 70% uh -huh. els darrers anys. Sí. Eh, Tinc a veure o no, la crisi és una molt bona notícia que no es pot donar, no sé si en poques, però en gairebé cap a empresa. A, -a veure, el, el creixement de les empreses d'inserció... Home, per una banda doncs, eh, es posa en evidència que hi ha un col·lectiu que, fa, que li fa falta però per altra banda en el món social com en el món empresarial i amb tants altres, és una eina i en el moment en què aquesta eina és útil i funciona, la, se, es fa servir i per tant, el creixement eh, és evident, és a dir eh, si no fóssim útils, més aviat aniríem cada cop tenint menys menys, menys eh, utilitzacions, però Uh, s'ofereix uns productes i uns serveis de qualitat amb uns preus competitius, fent una labor social. Per tant, home, tenim tots els ingredients com per anar-nos implementant en el mercat. I que sobre la Generalitat de Catalunya, a través del servei d'ocupació, uh -huh. hagi signat aquest conveni de col·laboració amb una empresa també d'inserció social és un pas important, no? Sí, efectivament, aquest és un, un mèrit de, de Trini Jove l'haver portat aquesta iniciativa però en definitiva és feicat la federació i totes les empreses que tenim una relació molt de dia a dia molt de colze a colze amb la Generalitat, amb les administracions amb l'Ajuntament de Barcelona amb ajuntaments d'arreu de Catalunya i tots aquests, en definitiva, aquest... Suport que no és un suport econòmic, que també, però, però no és especialment substanciós, és que l'administració cregui en aquesta eina social que són les empreses d'inserció i, per tant, aquesta col·laboració doncs, es dona amb, amb freqüència i amb intensitat i en el de curs d'aquesta tarda hem pogut veure que no només a Catalunya, no només a Espanya, estan uh -huh. creixent aquestes empreses dedicades a temes socials, a l'inserció social, uh -huh. sinó que també hi ha moltes empreses arreu d'Europa, concretament hem pogut parlar de l'inserció d'Emilia Romagna, italiana, sí. Sí. que també fan aquesta doble tasca, inserció laboral, inserció uh -huh. social, i també doncs, eh, utilitzant eh, aquests programes de reinserció per la reutilització del reciclatge. Efectivament, eh, Europa doncs, és molt plural, molt diversa, molt rica, i eh, cada país, a cada zona, cada nació, doncs, té les seves formes pròpiament. No? És a dir, Ens han explicat formes... Doncs, eh, doncs a Itàlia, doncs, que tendeixen molt més a ser cooperatives. Aquí les empreses d'inserció n'hi doncs, han que són cooperatives, però són les que menys. A Itàlia doncs, hem après doncs, que n'hi ha moltes més. A França tenen una altra forma jurídica. Per tant, en definitiva, són eines que en certa manera també s'adapten a la realitat social i a la normativa legal i a tota la, la legislació de cada país per tal de que siguin el màxim eficients. El que sí que estem descomptat descobrint és que a mesura que veiem experiències d'altres països hi han moltes coses que ens són aplicables i per tant tots els contactes són bons i enriquidors. Es creen sinergies a una tarda com aquesta amb altres projectes, sobretot amb la Federació d'Empreses per la inserció social de Catalunya i amb altres empreses que fan el mateix arreu d'Europa. Efectivament, així és. Eh? Es crea sinergies, crear relacions eh? i, a més a més, això no ha de ser només una qüestió de, de directius d'empreses o de federacions o d'entitats transversals, sinó inclús pues, ha de ser uns contactes entre usuaris, entre, entre persones treballadors, que, que sapiguem aprendre i aprofitar doncs, aquelles coses bones que també n'hi ha de la globalització doncs és de la relativitat vella estem molt contents que es portin a terme aquestes empreses, que tinguin aquest creixement que s'hagi portat a terme aquest acord i si algun dels nostres oients doncs, té una empresa o té pensat que una empresa eh, d'inserció social que té la federació, que s'ha de registrar i que pot acudir a vostè ràpidament feicat.cat eh, la nostra adreça web i, i de seguida apareixem a qualsevol servidor feicat.cat que és on hi ja no només que vulgui crear una empresa, sinó que vulgui eh, pintar casa seva, que vulgui fer una petita reforma, que vulgui eh, preparar la primera comunió d'una criatura i vulgui portar un c catering ben bo, que vulgui doncs netejar l'escala de veïns, que vulgui qualsevol servei doncs des de uh, la nostra web dic per, per, perquè per la ràdio és més fàcil de poder accedir doncs, uh, a qualsevol mitjà informàtic doncs, a la nostra web i a tota aquesta informació, inclús es poden fer pressupostos i és per tant, a disposar. doncs moltíssimes gràcies. gràcies. Esteve Ferrer, gràcies. director general de la Federació d'Empmple de Adaciógura Laboral Social de Catalunya. moltíssimes gràcies. gràcies a vosaltres Gràcies. gràcies. gràcies. Hola, bona tarda. Ens trobem amb Serenella Sandri, representant de la regió Emilia Romagna d'Itàlia, que ha vingut a presentar el projecte d'aquesta regió italiana de les empreses, les confederacions d'empreses que es dediquen a donar treball a persones amb problemes d'inserció, empreses d'inserció laboral i també de reutilització. Bona tarda, en primer lloc com ha estat eh, l'arribada aquí a, a Barcelona per explicar la feina que estan portant a terme e dunque perché eh, questo progetto per noi è molto importante, abbiamo presentato appunto alla commissione sul programma Leonardo questa proposta che è stata accettata e finanziata è stata accettata nel marco del programma Leonardo e eh, è un progetto che appunto eh, ha come principale obiettivo lo sviluppo di questa attività del valorizzatore del riuso all'interno delle cooperative sociali que per la nostra regione sono eh, le cooperative dove prioritariamente si inseriscono le persone con più difficoltà. Il progetto è importante per la seva region perché si focalizza nel tema della riutilizzazione a attraverso della cooperativa socials che sono les cooper della seva region, on donano occupció a les persones che tenen problematictiques d'inerzione e uno dei partner del progetto è appunto l'associazione Trini Giove con la quale sviluppiamo un'attività molto importante per noi che è tutto l'approfondimento e la ricerca sul tema del profilo professionale del valorizzatore. Un del socios molto importante per Els Trini Giove giustamente e è importante perché traggliam ben s'al tema della definizione del perfil professional del allo che denomina valorizzatore. Attualmente in 15 punti lavoreranno am comune la regione della Emilia Romagna e Trini Giovà, la Fondazione Trini Giovà. Eh, eh, diciamo che que, eh, questa attività eh, del della tutta l'attività della preparazione al riutilizzo degli oggetti eh, per evitare che diventino rifiuti è un'attività abbastanza nuova per la nostra regione. Per questo abbiamo messo in piedi il progetto e abbiamo il partner francese Envie che ha un modello ehm che secondo noi è molto efficace e che vorremmo trasferire nelle nostre cooperative sociali al tema della riutilizzazione è un tema forse nuovo per la Seravell e perciò vanno a cominciare a lavorare anche al soci Revit, bueno, il soci francese che en V, pardon, che è sforza di che ne esperte nel campo che della riutilizzazione attraverso l'us delle cooperative sociali. Ecco, e l'esperienza con Trini Giove è proprio quella di eh, di capire quali sono le competenze professionali necessarie per, eh, per mettere en piedi, per empiegar les persones en aquesta activitat. Mentre que, diguem la col·laboració amb Trini Jove es centra molt en el fet de definir les competències professionals que necessiten les persones que es dediquin a aquesta activitat. La sortida de la crisi econòmica que estem vivint en aquests moments té una possible solució gràcies a la inserció social i el reciclatge? Eh, eh, sí, ho capito, penso di aver capito la domanda. Ecco, noi abbiamo eh, verificato che eh, le imprese sociali, le cooperative sociali nel nostro territorio e in generale in Italia e eh, sono fra le imprese nelle quali è maggiormente cresciuto eh, il numero di posti di lavoro. Tra il 2003 e il 2011 hanno avuto un incremento del 70% dei posti di lavoro, mentre le imprese profit hanno incrementato solo del 10%. Quindi sicuramente puntare sulle cooperative sociali anche dal punto di vista economico è eh, Uh, un elemento uh, probabilmente di riuscita soprattutto nella situazione di crisi in cui ci troviamo anche noi. Aquí han comprobado en la seva región es que en entre els anys 2003-2010, per exemple, les empreses tradicionals convençonals, diguem, han pujat un 10% en número de llocs de treball, mentre que les empreses, diguem-ne o les cooperatives socials, han pujat d'un 70%. Això es fa pensar que, evidentment, es tracta d'un sector que no només, diguem-ne, socials, sinó que també des d'un punt de vista econòmic és productiu. Com ha estat la rebuda, la representant de la Regió de, la, de, la, de, la, de, la, de la Milla Romana? dalla Fondació Trinitgove. Come han rebut? Beh, <ride> direi che siamo stati accolti nel modo migliore possibile. Tra l'altro, una cosa molto importante, attraverso Trinitgove abbiamo sviluppato un rapporto di collaborazione con la Regione Catalogna, quindi direi che è il massimo del risultato che potessimo aspettarci. Diu que molt bona acollida, per descomptat, però és que a més, a través de Trini Jove, han pogut establir contactes en aquest sentit, en aquest tema, amb Catalunya, o sigui, amb el govern de Catalunya, que és el màxim de resultat que podien, diguem-ne, assolir. D'acord, doncs, moltes gràcies. Mille. Gràcies, mille, la Sandri, la gràcies, Mille. Gràcies, Mille. Gràcies, Mille, senyor Alessandri, representant la religió italiana d'Emilia Romagna. Gràcies, Mille. Gràcies. Continuarem en aquesta trobada entre Trini Jova i diferents empreses que es dediquen al sector social. I ara toca al moment d'entrevistar la representant de l'empresa, la Fundació Pastelatsi Foundation, que es troba a Romania encara, que és una empresa suïssa, Daniela Mihaita. Bona tarda. Uh, good evening. Good evening. Eh, Quin és el paper... The Pstalology Foundation en aquesta, en aquesta jornada d'aquesta tarda. Uh, Pestal Foundation is part of the C4 project and we are act as evaluator of the project. In fact, our role is to enhance and to assure that activities are performed in the way we intend to, and to assist our colleagues in the project, to learn from their experience together and to improve our activities in the project and our future activities connected with, the, with this project. Somava evaluadors i of oferim assistència als uh, col·laboradors uh, i el que fem és uh, intercanviar eh uh, el coneixement i també endegar eh uh, activitats del futur. En, ¿En quines activitats del futur estan fent recerca? Estan investigant. ¿Cuáles activitats que investiguen? For example, one of the uh, recent findings of this seminar was, uh, is, is to uh, focus more on the institutional aspect of reuse in Romania because we are not a new member of the European Union, but quite new, and we have to adjust our um, say procedures and uh, legislation to European uh, legislation and not just I uh, uh, speaking about law but about mentalities and how people act according with the reuse. Bé, doncs eh, nosaltres ens centrem més ara a la reutilització perquè encara que no som un nou membre, la nostra membresia és, és bastant nova i el que hem de fer és adaptar la nostra mentalitat i els nostres processos a aquestes noves idees de la reutilització. Sobretot hem de fer aquest canvi de paradigma, aquest canvi de mentalitat. Aquests acords que s'estan signant a nivell europeu el que volen és unir reciclatge i també eh, treball social, reinserció social. És una, un factor que és molt important a qualsevol país de la, de la Unió Europea i a qualsevol país del món. Eh uh, yes it's very important from Romania signs all the, the as I know all agreement connect uh, con connected with this. And we have our share to, to, to fill. It's a number of uh, waste uh, and electronic waste per capita. And uh, in Romania there are a lot of discussion about this because we are not sure if we can fulfill our objectives. So it's a hard work and we try to, to achieve these objectives. Sí, clar, uh, Romania ha firmat uh, tots els acords Eh, i, per exemple, tenim el, el problema del residu electrònic per càpita que és molt elevat i el que hem de fer és eh, posar tot, pel, tot el que sigui necessari per tal que aquests objectius es compleixin i, i arribar a les, a les quotes establertes. Doncs moltes gràcies. Daniela Miraita vol... Uh, Di alguna cosa més sobre la seva fundació sobre el treball que farà en col·laboració amb Fundació Trini Juga abans d'acomiadar-nos Our uh, organization is uh, very involved in social um, problems and we are um, addressed with young people um, who are in difficult situation in their life and our main Objective as organization is to promote social pedagogy. In fact, our name as organization is after uh, a very known social pedagogist from Switzerland. That's why uh, it's uh, connection with uh, Switzerland and uh, our uh, some of our projects are addressing to development of uh, social enterprises. And in Romania, for example, There are uh, a lot of social enterprises uh, which start to develop but we still have to approve the law of social economy. So, we are in the process. Ben nosaltres el que, el que volem promoure és la ressasió de la gent que està en una situació de desavantatge. El nosaltres volem promoure és la pedagogia social. De fet, el nom de la nostra fundació doncs, el vam escollir eh, per eh, homenatge a un conegut eh, pedagog eh, suís. I nosaltres el que volem promoure és, és això i les, les empreses amb responsabilitat social, però encara hem de desenvolupar el nostre marc d'economia social. O sigui, que nosaltres encara estem en el procés d'arribar de, de crear, fins i tot, la, la definició d'economia social. Mm -hmm. Doncs, uh, thank you very much for your you visit to us in Trini Jove Foundation. Thank you, para nada. And thank you very much. Estem a la Fundació Trini Jova que de, de ver-ho va perquè ha tingut lloc, entre altres activitats, la signatura del conveni de col·laboració entre la Fundació Trini Jova i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. I per la part del Servei Públic d'Ocupació tenim el senyor Josep Márquez, Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? És important aquest conveni perquè és el primer conveni que es porta la Generalitat, una entitat eh, autonòmica i una entitat privada per tal de favorir eh, la qualificació professional de treballadors que s'està portant aquest temps, eh, En aquests moments. Sí, així és. Eh, tal com he comentat aquí amb la jornada... En moments que estem de crisi, on els recursos públics són molt limitats, el fet de trobar sinergies amb entitats del sector privat i la Generalitat de Catalunya per tal de poder qualificar a les persones i als treballadors que no tenen una qualificació professional és, és, és molt important, especialment amb Trini Jove, per perquè és una entitat eh, que engloba o que té un, un caire social molt important. Justament el col·lectiu a què està destinat són persones amb especial dificultat i vulnerabilitat social, i eh, des de la Generalitat no vam tenir cap dubte de que, eh, començar a fer processos d'acreditació de competències justament amb, aquesta, amb, aquesta, amb aquest col·lectiu. I Tenim Jove, que és una entitat que ha estat col·laboradora amb el Servei d'Ocupació de Catalunya des de molt antic, perquè és de les primeres que, que es van homologar per fer formació ocupacional, doncs ell eh, té un bagatge prou important com perquè comença a fer aquest conveni amb ells. La veritable notícia és que és el primer conveni d'aquestes característiques que es posa al tema i que aquest primer conveni tingui lloc a Trini Jove eh, és tot un luxe. A veure, això també ve per per la inquietud pròpia de, de Trini Jove, per la pròpia activitat que té, la, que, les seves eh, sinergies de treball amb l'administració, amb, amb, amb, amb el barri, segurament, etc. no? Per tant, aquesta inquietud que fa molts anys que tenen i quan nosaltres vam començar a pensar en obrir aquests processos de, de, de qualificació a les persones, eh, de seguida va venir i nosaltres vam tenir clar. I, I tot i que a vegades l'administració és lenta, perquè les coses són lentes i tal, finalment avui es presenta aquest fruit i, i, i espero que realment amb, veure, aquestes persones la hem de qualificar, perquè eh, si... El, el, el veritable capital d'una empresa i una economia social, sobretot, són les persones, més que la inversió econòmica, són les persones. I si les persones, les qualifiquem, estem, estan més contentes, eh, això repercutirà segurament en la productivitat d'aquelles empreses i en aquesta línia D'acord, doncs sobretot moltes gràcies per la seva presència i sobretot eh, per aquest conveni signat i sobretot esperem, desitgem que de veritat que totes aquestes persones que estan treballant o que estan buscant feina no faça falta que es formin perquè ja tenen l'experiència i tinguin molt més fàcil sol·licitar aquesta qualificació professional i tornar a treballar. Moltes gràcies senyor Marquet. Esperem que sí, gràcies a vosaltres.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 Molt bé, doncs com tal com ho hem anat informant aquests darrers dies, el que eh, us hem d'explicar és que la de Fabricó execui a eh, dos fugides la ficció com a rigor que s'inclou com a segon capítol del text, principis i sortides. És per aquest motiu doncs, que ens posem en contacte amb el comissari d'aquesta exposició, com és el senyor David Armengol, perquè ens expliqui una mica què és el que podrà veure la gent a partir de demà divendres. Eh, David Armengol, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, aquesta ja és la, la segon, el segon capítol, no?, de, del text? Sí, exacte, és, és el segon capítol del text Principis i sortides, que és un projecte que estem comissariant el Martí Manent i, i jo, i com deies, eh, aquest es diu Fugides, eh, la ficció com a rigor, i com indica el títol està dedicat a, a com des de l'art, des de les pràctiques artístiques que s'explora el terme de la, de la narració fictícia. No? Seguirem amb uh -huh. aquesta idea del text, en aquest cas, el segon capítol, uh -huh. eh, ofereix aproximacions que els artistes fan a la construcció eh, de la ficció, no? des de uh -huh. diferents maneres, alguns més a prop del cinema, alguns més a prop de la literatura, altres pues, a partir d'imatges, objectes, eh, accions... No? com es construeixen eh, narratives possibles que, uh -huh. com diu el títol, eh, perquè es construeixi, perquè funcioni bé la, la història fictícia, uh -huh. s'ha de mantenir un rigor, una veracitat no? i una complicitat amb l'espectador, bueno, igual uh -huh. que, que la ficció literària no? uh -huh. eh, o cinematogràfica. Uh -huh. I això és el que es podrà veure a partir de demà que inaugurem a les, a les 8. Uh -huh. A les 8 del vespre es fa la inauguració sí. de l'exposició. Sí, exacte. I... I inaugurem a les 8, així, sí. Sí. De, I demà divendres a les 6 de la tarda, abans de començar, hi ha una trobada, no? Per això? Sí, exacte, fem l'exposició, eh, bueno, és, una exposició col·lectiva amb artistes tant d'aquí com, com artistes internacionals, A no? diferents llocs clar... de d'Europa i d'altres i d'altres jocs uh -huh. i el que fem sempre com, com sabeu és eh, abans de la inauguració una petita activitat que li diem precisament abans de començar uh -huh. i que el que fa és generar una trobada entre, entre el món de l'art i el món de la literatura no? com uh -huh. sabeu juguem molt amb, amb, aquest, amb aquest binomi no? uh, per això el text príncipes i és no? pues la relació uh -huh. entre l'art la pràctica artística i la, i la pràctica literària i de l'escriptura i, i demà eh, estem molt contents perquè fem una xerrada amb Enrique Vilamatas, escriptor uh -huh. i amb Xus Martínez, que és comissària d'exposicions i farem una conversa amb ells dos al voltant d'un llibre que ha tret Enrique Vilamatas recentment uh -huh. que es diu eh, Castle no invita la lògica que està uh -huh. ambientat a la darrera documenta de Castle no? que és un certament bueno, un... un Sí, un certament artístic molt important a nivell europeu que passa a la ciutat de Kassel a l Alemanya cada quatre anys. Això vol dir que la invenció, la fantasia, la simulació doncs, tenen el seu protagonisme en aquesta segona part. Sí, exacte. Tot és... Sí, té a veure, doncs, això no? amb com des de la pràctica artística doncs, eh, ens endinsem o els artistes ens conviden a endinsar-nos en terrenys doncs, pròxims a la fantasia, a la invenció d'un altre món, eh, a la creació d'uns personatges que tenen vida i que com a espectadors, igual que com a lectors d'un llibre, hem d'entendre la seva com la seva construcció no? No, no pot ser és com, com la ciència ficció no? també farem algunes activitats sobre la ciència ficció no? com Pomes uh -huh. de la ciència ficció eh, perquè funcioni eh, se'ns han d'oferir... Eh aspectes eh, de, de lògica diguéssim no? encara que sigui un món fictís i un món, fictici, un món inv inventat, doncs ha de funcionar d'alguna manera com sorgeix aquest món com eh, quin tipus de relacions s'estableixen com són els seus habitants, eh, no sé quin tipus de d'estructura de, social o estructura econòmica o política tenen mm -hmm. lavvor eh, l'exposició com deia sí que juga amb aquests termes no la fantasia, la simulació, la fàbula, mm -hmm. eh, coses que tenen més a veure amb el món als eh, doncs llibres, coses que tenen que mm. veure amb el món del cinema, mm -hmm. amb, la, amb el propi... Hi ha una peça del Toni Hervás que té a veure amb, el, amb els parcs temàtics, amb els, amb els espectacles, amb l'àmbit del circ, amb l'àmbit d'això, de, no? de com a vegades necessitem fugir. Per això es diu fugida, és l'exposició. No? Fugir de la realitat i eh, durant un temps més breu o més llarg, eh, com passa en un llibre, no? a vegades són mil pàgines, a vegades són 40 i eh, entrem a formar part d'aquest imaginari, d'aquest uh -huh. món eh, uh -huh. paral·lel o alternatiu a, a la realitat. Uh -huh. Aquesta, la segona fugida, la ficció com a, com a rigor, es sí. podrà veure a partir de demà i fins a quin dia teniu obert? Doncs pues acabarà a final de maig, uh -huh. eh, disculpa perquè ara no tinc no ho tinc davant, però crec que és el 30 de maig que acabarà l'exposició i com hem fet també a Crònica en el primer capítol, farem tota una sèrie d'activitats que ja ja anirem comentant o sigui, uh -huh, uh -huh. com a vegades bueno, sempre ens esteu convidant sí. a, a poder parlar de l'exposició que us ho agraïm molt, eh, ja parlarem també en determinats moments doncs, de les visites narrades perquè convidem escriptors o artistes a que parlin d'aquestes exposicions farem un dia un cinefòrum amb dues pel·lícules Eh, dos artistes que treballen amb, amb, amb temàtiques de, de ficció, no? concretament de ciència-ficció, hi farem un debat, eh, tenim un vermut, un d'aquests que fem també de cara a que bueno, el diumenge pel matí, el, això serà el 27 d'abril, doncs eh, pues qui vulgui pugui venir a fer un vermut, a fer un pica-pica i a parlar amb alguns dels artistes que formen part de l'exposició, que explicaran el seu treball. I bueno, seguim en un programa bastant ampli d'activitats no? fins, fins al maig. Molt bé. Doncs nosaltres des d'aquí el que fem és convidar als veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris de Sant Andreu que a partir de demà a les 8 de la tarda s'acostin a la Fabra i Coats que podran gaudir d'aquesta inauguració de l'exposició. la segona fugida, és la ficció com a rigor. Perfecte. Doncs pues us esperem. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs Guitart Mengol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. Que vagi bé. Que Adéu bon bé. dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix ràpidament, a veure si encara ens tenim una mica de temps, anem a l'agenda, va. Una agenda que ens porta ara cap a l'Espai Jove Garcilasso per conèixer algunes de les seves activitats. Perquè una d'aquestes activitats és els divendres de concert, una activitat musical que tindrà lloc el 28 de març a les 10 de la nit a càrrec de BSN Runge, ja amb entrada lliure. També hi ha una altra activitat que és voluntariat i camps de treball per a menors a l'estranger que es realitza precisament avui entre les 6 de la tarda i les 7 a través del punt d'informació jove Garcilaso que explicarà a joves a partir de 16 anys com accedir a camps de treball als voluntariats, a granges ecològiques, què són, en, projectes, en quins projectes pots participar i també us donaran les pautes a seguir per formar part d'intercanvis juvenils. Coneixereu una altra forma de viatjar, conèixer gent i oferir ajuda als més necessitats. Doncs, a càrrec de l'Assessorat de Mobilitat Internacional de la Regidoria d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona, avui a les 6 de la tarda es posarà en marxa aquest acte a l'Espai Jove Garcia i -se la seva voluntariat de camps de treball per menors a l'estranger. Ens queda ja pràcticament pocs minuts per acabar el nostre programa. Aprofitem ara doncs, per comentar-vos que Francesc Martínez és guionista i col·laborador de Ràdio Trinitat Vella i que es mostra a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, el carrer del segre número 24, s'ofereix fins demà una microexposició de Francesc Martínez, que és guionista i col·laborador del programa Espejo Refrenero de Ràdio Trinitat Vella. També dir-vos que Francesc Martínez és hàbit lector de superherois. Es va enamorar dels personatges amb maies quan un exemplar de Superman va arribar a les seves mans. En la seva adolescència va caure a les tarranyes de Spider-Man, del qual, any després, doncs, va escriure els dos volums de l'obra Spider-Man, diari de Peter Parker i Francesc també ha, ha estat el coautor dels llibres Spider-Man, Història d'una aranya i Spider-Man todo portadas. Nosaltres marxem, dono les gràcies al Francesc Miquel i la Susana Vila i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passa una molt bona tarda. adéu -siau. Thank you